Ja, det är så du ser på mig. Ja, det, det kan jag väl inte ta och sätta mig emot. Det, det är så verkligheten är Sverige. Men eh, hallå där Daniel. Är allt väl hos dig då? Allt är bra. Jag måste säga att jag mår mycket bättre. Det känns så att man har lyckats återhämta sig från allt det där hemska. Och förra veckans film var ju inte så illa att jag blev värre. Så mm. nu har jag lyckats kurera mig. Jag är nästan frisk. Och... Dagens film hjälpte faktiskt till lite på traven måste jag säga. Det kan jag verkligen förstå. Med, med temat och, och mysigheten i, i, i dagens film så ja, det är som balsam för själen. Det, det stärker humöret och, och höjer immunförsvaret. Alltså det, ja, man, man mår bättre rent själsligt efter en film som den här. Ja, det är sant, men sen är frågan, kommer den verkligen att få ett bra betyg? Kommer den att hamna någonstans i mitten? Eller kommer vi att fullständigt begrava den i kritik? Det återstår att se, men vi fick positiva vibbar i alla fall. Och det behövde vi bägge två för... Eh, det har varit en, en intressant start på året. Vi har båda haft händerna fulla och det känns som att man behöver den här typen av film lite då och då. Ja, det får man väl ändå säga. Något lite oskyldigare, något glatt och, och livsbejakande. Sådär. Det, det kan man behöva emellanåt för att ja, verkligen kunna må bra igen när man har det som som värst kanske att det, det, det hjälper, det, det gör det och även om kanske dagens film inte är helt felfri så gör den många saker rätt om man frågar mig i alla fall så att man, man får sig eh, det här mysiga som man faktiskt kräver och ja, man, man känner sig så, så tillfreds med sig själv eh, efter att ha, ha sett filmen där. Så att det, det, det är något positivt och det behövde vi efter ett par veckors ja, lite tvivelaktiga filmval. Jag kände dig mer tillfreds med dig själv Efter att ha jämfört dig med huvudrollen här För då, då kan jag förstå att du, du känner dig ganska bra För äh, det här är en kar med väldigt många udda vanor och tankar Och äh, ja, annat Som äh, det ska bli väldigt intressant att prata om Men äh, ja, vi bestämde oss ju för att hålla oss kvar lite På det här med skurkar Och att se skurkar från en annan vinkel För... Det är ju ett väldigt intressant ämne när det kommer till kritan och jag gillar när man gör såna här äh, omsvängningar för det traditionella är ju att följa hjälten naturligtvis. Man kan få små inblickar i vad skurkarna hittar på med men det är inte deras historia. Den här är utan tvekan skurkens historia och... Det är väldigt, väldigt intressant för det finns väldigt mycket som händer eh, bakom stora skogsträck som man inte känner till. Jag menar, bara arbetskraften som krävs för att få eh, saker och ting att funka. Det är, mm. det är intressant och imponerande även om man kanske har valt väldigt tveksamma medarbetare här. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. <här> ja, nej, suspekt är väl ordet där i alla fall. Men ja, det, det är roligt att se... Alltså skurkarna från, från en annan vinkel, ser vad i hela friden håller de på med på vardagen mellan alla eh, undsinta planer, hur eh, tar de sig till, till stan för att handla eh, sina matvaror, hur... Eh, se deras kvällar ut när de sitter och har lite hemmamys och, och så hur ser deras hem ut överhuvudtaget det, det är någonting man inte får se i, i normala eh, hjältebaserade filmer och eh, sen kan man ju sätta sin egen lilla twist på, på det här också och eh, skruva till det eh, ännu lite grann och ja, resultatet kan bli hur roligt som helst ibland och det kan ju även bli ganska så inte så intetsejande också så det, det är en viss risk med att göra så här men ja det är ändå någonting som känns nytt och fräscht och lite spännande så det sådana här historier tycker jag faktiskt om att bevittna. Ja, det, det kan jag hålla med om och förutom en animerad film så får man väl också säga att det här är en feel-good-film och det är ovanligt att de lyckas få till med både en animerad film och en feel-good-film in i samma historia därför att... Det normala är när det är en animerad film att den är väldigt riktad till barn även om de ofta går att njuta av när man är äldre också. Jag menar, vi har ju pratat väldigt mycket om Pixar och de är ju experter på att få barnfilm att vara intressant även för vuxna för det finns referenser för precis alla i dem. Och även om det inte är en Pixar-film vi har tittat på till idag så är det ju en studio som, som kan göra väldigt intressant film och har gjort ett par stycken. Även om jag måste säga att det här är nog en av dem som sticker ut lite extra där de verkligen har lekt med koncepten mer och har testat sig fram och har lekt. Och det tycker jag märks i slutresultatet. Ja, det, det får man säga. Och det är eh, extra spännande när man ser att det här är... Eh... –bolagets första animerade film här också, att det, det var så här de startade. Så att det var med full experimentlust och eh, full drivkraft, allting var gasen i botten. De var verkligen taggade för det här projektet verkade det som och eh, körde igång och för, ville visa vad de kunde och eh, resultatet, ja det, det ska vi ju ägna eh, en, en, ett stycke tid åt att, att diskutera här nu men eh, ja, det, det finns eh, en hel del spännande saker som gör att de, eh, ja, de, de verkligen etablerade sig på den, den animerade kartan här. Ja, man kan verkligen säga att de illuminerade sig själva in mm. på marknaden. Och, um, resultatet har ju um, varit väldigt gott. Responsen har varit väldigt god också får man väl säga. För de har ju gjort flera filmer på det här temat och en spin-off-film. Och ja, det finns mycket att säga om allting inblandat. Men vi ska ju ta och fokusera på den första filmen och bara den- och det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Despicable Me, eller Dumma mig som den heter på svenska, från 2010. I regi av Pierre Coffin och Chris Renaud och med manus av Ginko Paul och Ken Daurio. Och det här är en av de där filmerna i livet som jag såg reklammaterialet för. Tyckte det såg väldigt bizarrt ut och ägnade inte mycket tankar efter. Och sedan ramlade jag över filmen, tittade lite på den och fastnade. Och ja, det, det är inte första gången jag ser den till idag kan vi väl säga. Men... Eh, det, det var ett intressant återvändande därför att jag hade ingen förhoppning på den här överhuvudtaget första gången jag såg den. Och nu när jag satte mig ner för att titta en andra gång så var jag. Var jag nyfiken om det där första intrycket skulle bestå? Och. Ja, man får väl ändå säga att de här killarna kan sina grejer för de, de har ju gjort någonting som känns så gediget manusmässigt att man. Man är fortfarande nyfiken på hur saker kommer att utvecklas även om man redan har en aning åt vilket håll det kommer att gå eller om man minns hur det kommer att gå och det är ändå imponerande skrivet så att säga att man, man blir så engagerad att trots att man vet vart det barkar så sitter man ändå i, i stundens hetta och, och, och svettas. Mm. Ja det, det är det intressanta här för även om man vet ja, hur filmen kommer att sluta kanske om man har ett hum om det hela så är det vägen dit som är betydligt mer osäker för det här är en film som kan ta bizarra svängar emellanåt och man vet aldrig riktigt åt vilket håll det barkar så eh, där sitter man alltid som, som på nålar, även en andra eller tredje gång man ser på den här känns det som så eh, är man inte alltid beredd på de här svängarna och eh, det, det är behagliga chockar som man får att de förutser åskådarnas förväntningar och sedan gör man någonting annat istället och det ger väldigt bra komisk effekt tycker jag. Ja och det är väl planerat det måste jag säga när det kommer till den här filmen. Men eftersom att det är en komedi så hänger ju mycket på att det är ett bra manus, att det är bra rollfigurer och naturligtvis att de har skådespelare med bra komisk timing. Mm. Och det kan vara ganska svårt för även om en komiker är väldigt rolig när den står och gör sin rutin för publik så betyder inte det att det översätts särskilt bra till en film. Vi har sett många komiker försöka ta steget in i den animerade världen och resultatet har varit... Ja, vi kan vara generösa och säga fick ljumna. Det, det har inte varit jättebra, men det har inte varit katastrofalt heller. Det krävs sin talang. Det krävs att man har sinne för skådespeleri samtidigt som man kan vara rolig. Och... Det är en svår balansgång där. Det är en särskild sorts talang. Och um, det ska bli intressant att titta på rollfigurerna här just därför att det är väldigt speciella rollfigurer. De agerar på väldigt speciella sätt. Och um, jag kan tänka mig att skriva manuset här har varit väldigt, väldigt kul. För det är många ordvitsar men det är också väldigt mycket situationshumor som helt beror på levereringen. Och även... Det visuella helt enkelt, hur man har animerat det. Att man skriver att det här händer på det och det sättet. Visst, man kan föreställa sig det vagt där man sitter och skriver manuset men det är inte förrän man ser den, den färdiga animationen som man verkligen vet om, om det där skämtet fungerade eller ej och det är ju risken får man väl säga med ett sånt här manus. Ja, alltså realisationen av eh, ett, ett manus när det ska bli verklighet. Det, det kan ta sina svängar för folk kan ju tolka det skrivna ordet på olika vis eller se det framför sig på eh, ett helt annat sätt än vad manusförfattaren kanske hade tänkt sig. Och, ja det, det kan bli eh, vissa tolkningssvårigheter som gör att det, det kanske inte översätts riktigt korrekt till eh, det visuella språket som film ändå är. Och Ja, det, det måste ju ha varit riktigt roligt och de måste ha haft riktig koll på varandra, manusförfattarna här och kunnat samarbeta för det känns verkligen... Eh, som ett komplett manus av en människas vision. Men här är det ju flera som har lyckats samarbeta- och fått det att kännas eh, konsekvent- och att man har lyckats blanda in- eh, som har olika sorters humor här- och få det att synka upp. Och, ja, det, jag tycker att det är, är faktiskt imponerande- för man har ju inte tagit och gjort det mest- eh, det mest avancerade manuset i världen rent storymässigt här. Det är en, en enkel historia som vi presenteras för. Eh, precis som vi pratade i, i förra veckan när vi pratade Suicide Squad så kan det vara en fördel. Men då är det ju karaktärerna som måste ge det lilla extra. Och ja det vi kanske rackade ner lite på förra veckan det, ja, det, det ser jag med lite andra ögon den här veckan för här har man ju verkligen satsat på karaktärerna att de blir ordentligt etablerade och att de har utrymme att spela på kan visa vad de kan. De kan interagera med varandra och där är ett bra samspel mellan alla inblandade så att det, ja, det är en helt annan femma här denna veckan tycker jag. Jag skulle vilja påstå att det är helt enkelt är en fråga om antal för det är, en, det är en betydligt färre skara rollfigurer som ska presenteras i den här filmen jämfört med Suicide Squad för mm. där har man kärngänget som är ganska många och man har dem som är runt närmast där och sedan har man motståndarna och folk som rör sig på den sidan och så vidare och så är det folk som dyker upp från ingenstans etc etc och det gör ju att ju fler rollfigurer du försöker pressa in som ska ha någon form av betydelse, desto rörigare har det ju en tendens att bli. Skillnaden med Dumma mig är ju att de har ju inte baserat det här på någonting, utan de har ju haft en kul idé som de har jobbat med, så de har ju haft full kontroll på vilka rollfigurer de har, och vilka karaktärsdrag som de har, och hur de interagerar med varandra, och så vidare, och så vidare. Suicide Squad hade ju faktiskt en hel del referensmaterial som de var tvungna att ta någon form av hänsyn till för att rollfigurerna skulle vara så korrekta som möjligt eller vad man ska kalla det. Så där var man ju lite mer låst, det måste vi ju säga. Här har man varit betydligt friare och det märks också för... Jag måste säga att jag, jag gillar det här manuset. Det är inte perfekt... Det är inte felfritt och jag kan inte påstå att alla skämten funkar för mig. Men å andra sidan så måste inte allting fungera för mig. Den här filmen rör ju sig mot en större publik och där jag kanske inte skrattar skrattar någon annan. Och så länge jag ändå tycker att eh, utbudet av skämt är tillräckligt för att eh, tillfredsställa mig under hela speltiden. Vad spelar det för roll om ett par av dem inte var riktade till mig personligen? Mm, ja det finns ju så gott om dem så här är skrattutrymme för de flesta tror jag i alla fall och det gör det hela lite spännande för det, det är inte direkt så att man kanske eh, tittar bort eller blir rent eh, illa tillmods av, av skämt som bara känns dåligt skrivna. Det, det är istället en fråga om, om vad man tycker är extra roligt. Och, och jag hade faktiskt flera fniss och skrattmoment i den här filmen också. Så alltså Jag tror faktiskt att de har hittat en, en spännvidd på, på humor där som gör att det, det finns godsaker för de allra flesta att plocka åt sig och njuta av. Det handlar också väldigt mycket om igenkänning tycker jag missförstå mig inte nu, jag är ingen superskog så jag kan inte identifiera mig med huvudrollen på det sättet. Men många situationer som han hamnar i där man tvingas stå i kö eller måste sitta och genomleva någonting eller ska ha en presentation och så vidare och så vidare. Och många av de känslorna som rollfiguren har och många av impulserna som rollfiguren har är sådana som jag kan identifiera mig med. Jag kan känna igen mig i tanken att oh, jag skulle vilja göra någonting så att hela den här kön bara försvinner och jag kan få komma fram och få mina grejer gjorda. Och hade jag kunnat göra som huvudrollen här, då hade jag san gjort det och så vidare. Och jag tror att den igenkänningen är större än vad vi ibland vill känna för oss själva, särskilt med tanke på att huvudrollen är en skurk. Ja, alla skulle vi väl vilja vara en skurke mellanåt och bara kunna strunta i de reglerna som gäller för oss vanliga civiliserade människor så att säga, och bara kunna göra vad som faller en in där, och få undan de här frustrationen och irritationsmomenten som finns runt om oss i vardagen, och kunna göra det där. Lilla extra, lite självcentrerat, önskefull för egen höga nöjes skull. Det, det tror jag vi alla har tänkt vid ett eller annat tillfälle så det är, det är faktiskt ganska tillfredsställande att kunna följa den här huvudrollen och att han verkligen... Vågar och vill gå den vägen och, och se vad som händer. Det, det, det ger en faktiskt eh, lite tillfredsställelse. Det verkar som att du också väldigt gärna vill prata om den här rollfiguren. Så vi får väl röra oss vidare så vi äntligen kan göra det. Men först så måste vi faktiskt ta en närmare titt på. En, vad handlar egentligen Despicable Me eller Dumma mig om? Jo... Den ondsinte skurken Gru har alltid storslagna planer. Tyvärr blir saker inte som han hade tänkt sig alltid och Grus invecklade stölder tenderar att misslyckas. Detta hindrar honom däremot inte från att fortsätta att sina skurksträck tillsammans med hans något märkliga minioner. Så träder Vector, en ny superskurk, in på världscenen och genomför århundradets död. Då känner Gru sig hotad och de båda illvilliga genierna blir varandras ärkrivaler. När Vector förstör Groves senaste plan och skäl det hemliga vapen som Groves hederligt hade stulit på egen hand då är måttet rågat och gru trånar efter hämnd. Men Vector verkar vara Groves överman på alla plan. Vad gruen än försöker så är det Vector som går segrande ur striden. Men av en slump finner Gru att tre föräldralösa flickor kan hjälpa honom att göra det omöjliga möjligt. Han adopterade tre så att hans plan kan skrida till verket. Men livet som förälder blir betydligt mer invecklat och känslosamt än vad han hade trott. Ja, han förväntade sig nog någonting i stil med det här horribla husdjuret han har hemma. Någonting han bara kan slänga in i huset som tar hand om sig själv och som man bara måste mata lite då och då och sen är det inte mycket mer med det. Men mm. äm, det visar ju sig att flickor vill ha betydligt mer uppmärksamhet och hittar på betydligt mer äm, ja, rackartyg får vi väl säga där hemma. <laughs> De ritar på väggar, de kräver uppmärksamhet, de stör, de är överallt. Och de får ju tag på saker som, som barn definitivt inte ska ha tag på. Host, host, hackel, hakel, hakel dummedagsvapen, host, host. Och där i ligger ju mycket av charmen och humorn i den här filmen. Därför att Gru som person... Har ju aldrig övervägt att bli förälder. Det här är ju bara någonting han har gjort för att lyckas med sin senaste plan. De här tre flickorna är ju bara någonting han har skaffat för att ha till planen. Men helt plötsligt så är de där och han måste ta hand om dem och är väldigt skamligt att se den här mycket bitske, cyniska och otrevliga superskåken bli lite, lite snällare här och där. Ja, det, det sker inte på en handvändning kan jag erkänna. Men ja, tror han... Ja, han vill nog inte erkänna det själv. Men ja, det är klart någonting händer med honom när han har de här tre underbara tjejerna omkring sig som eh, är så kärvänliga och vill bara gott och eh, ja det, det, det verkar som det, det börjar så smått att smitta av sig även på en inbiten skurk som grew det är ju inte så att han blir hjälte över en natt men man, man anar vissa tendenser i hans agerande under filmens lopp här så ja, nog genomgår han en, en viss förändring, han har en viss ark att gå igenom under, under Despicable Me här. Definitivt ja och där är två scener som jag tycker är sanslöst talande för den här rollfiguren och jag ska prata om dem utan att spoilera alldeles för mycket. Den första ser vi väldigt tidigt i filmen och är en del av introduktionen till den här rollfiguren. För det är när han helt enkelt går in på ett café, han ska köpa sig en kopp kaffe. Det är en fruktansvärt lång kö, han blir frustrerad. Tar fram sin fryspistol och fryser ner. Alla som står i kön och puttar dem åt sidan. Går och tar en mugg kaffe, ler mot den här stackars förskräckta lilla damen bakom disken. Går ur bild bara för att sträcka tillbaka handen och lägga en slant till henne som dricks. Det säger så mycket om den här rollfiguren. Han är mm. und, han bryr sig inte så mycket om vad andra tycker och tänker. Men där är ändå det där lilla, lilla... Ja, vad ska man säga, goda i honom som ser att man... Ja, men man, man ger något litet extra för god service... <laughs> ja, ja, exakt. Och för att inte skrika i höganskyd när eh, man tar och fryser alla människorna på, på arbetet. Eh, det, det, det förtjänar en, en viss eloge och kanske en, en, en femma i drickslådan där. Så eh, ja, det, det, det håller jag med om att det, det är väldigt talande för för Gru som person där han är... Väldigt självcentrerad och bryr sig inte om andra människor överhuvudtaget där. Men trots allt så, så finns det det här fröet av godhet så att han kan göra någonting, någonting positivt om han vill och han känner att det, det är på sin plats där. Så där... Har vi honom verkligen i, i ett nötskal? Så att det, det är en mycket mycket bra scen att, att börja med så att man eh, får upp ögonen för rollfiguren här. Och, eh, det behövs inte mycket mer. Det, det finns ju inte ett ord av dialog i, eh, i den scenen heller. Men eh, bilderna talar så oerhört mycket. Så jag, jag tycker det den är riktigt riktigt bra genomförd. Ja, ah, han har ju faktiskt en tendens att skrika freeze Ray varje gång han fryser mm. med ja, någon. <laughs> Men äh, du menar att det inte är någon riktig dialog. Att mm. någon skriker någonting, det kan, vi, det kan vi bortse. Ja, det är en väldigt bra scen och det är faktiskt den andra också. Där jag kommer att hålla igen lite mer på detaljer. Men han har hamnat på ett nöjesfält med de tre flickorna. De vill eh, skjuta pingpongbollar mot ett rymdskepp för att vinna ett jättestort och fint pris som en av dem vill ha. Det visar sig att spelet är riggat för att även om man träffar mitt i prick så händer ingenting. Och då är det något litet. Det som verkar gå sönder inom Gru, han, han verkar få en liten spricka där att nämen hallå där nu, vänta nu lite här nu ehm, tycker jag att det är någonting här som inte riktigt stämmer och ehm, hans respons på, på vad som händer där är ehm, är rolig faktiskt, det är också en sån ehm, situation man kan känna igen sig att man vill ge tillbaka och Gru har en tendens att ge tillbaka ordentligt Ja hur und man än är så, så finns det en viss moralkompass där som man inte ska överträda och eh, ja, nej, det här att, att lura barn på det här viset det, det verkar inte vara okej okay i Groves bok. Man kan ha sönder deras leksaker man kan få dem att gråta. Man kan håna deras misstag men att ha och lura dem i spel det går Banna mig inte. Då... Är... Då blir den här skurken riktigt irriterad. Och ja, när han blir irriterad då, då verkar det som han verkligen kan prestera på topp. För då kommer <laughs> de här mer glimrande idéerna med i spelet. Och ja, det, det är också en scen som är väldigt tillfredsställande att se. Och ja, det är ju i under den perioden då man mer börjar märka också att det... Gru har värmt upp sig för eh, de här nya tjejerna i hans familj nu som han har tagit till sig. Att det, det, det börjar så där och, och och hända någonting. Så eh, ja, det, var, det är en väldigt talande scen ur, eh, ur den synpunkten där också. Och att eh, det börjar att knyta kontakt med varandra där. Så att eh, ja, den fungerar riktigt riktigt bra den också det håller jag med om. Och jag kan tillägga att det är många, många fler scener som har, om inte lika bra, så nästan till lika bra innehåll. Så det är inte så att vi har spoilerat det bästa i den här filmen, verkligen inte. Den är full av fina och intressanta små ögonblick och det gillar jag skarpt. Men, men de här två scenerna... De ger en intressant bild av Gru som rollfigur för han är stivnackad, han är hård, han är sarkastisk och bitsk och han är um, inte särskilt nog med vem han ger alla sina spydiga kommentarer till. Till vuxna, till barn, det spelar ingen roll. Han, han häver bara fram dem för det känns rätt. Och i och med att han inte har planerat att bli förälder så tror han inte att barnen kommer att ha någon effekt på honom. Men det är självklart att de kommer att ha det. Det är den typen av film. Och under resten av historien kommer vi att se hur de här tre flickorna påverkar honom. Och det är smart gjort. Det är snyggt skrivet. Och det är enormt väl skådespelat av Steve Carell här. Därför att... Den här mannen är en sådan komiker som kan slå lite på, på positivt och negativt. Vissa roller han gör är påfrestande, andra är lysande. Och den här skulle jag helt klart sätta i, i den lysande kategorin för um, han är underhållande, han är välgjord, han känns förhållandevis äkta för att ändå vara så uppenbart en seriefigur. Alltså han är mm. överdriven på alla sätt och vis men ändå så finns det någonting där som känns ovanligt jordad för en så här galen rollfigur. Ja han driver den ju verkligen inte till enorma överdrifter i sin rollprestation här utan han håller tillbaka väldigt mycket och det har en sådan positiv effekt på upplevelsen av Gru här. Visst han har sin eh, underliga dialekt som han har lagt på sig här. Någon eh, märklig östeuropeisk hybrid som han har eh, smusslat in i, i engelskan där som... Eh, Gör att nästan allting han säger låter roligt egentligen. Men eh, han drar inte den till sådana nivåer att det bara blir löjligt utan han, han hittar en ja Hur ska man säga, en normal nivå på den här egendumliga dialekten. Så ja, det, det fungerar alltså. Det, det känns verkligt. Och bara sättet han, han levererar replikerna på, var han lägger tonvikten och hur uttalet blir, det blir helt. Är suveränt måste jag säga. Så Steve Carell han lyfter ju verkligen Groot till skiarna här. Eh, det, han gör så enormt mycket för att göra det här till eh, en... Eh, riktigt härlig rollfigur som man bryr sig om och som man kan skratta åt och som man kan lida med det, det finns så mycket smärta i Gru också och, och det finner Steve på ett, ett riktigt härligt vis där också man, man hör i rösten där också när, när det verkligen gör ont i den här skurken så den här, jag tycker att det här är verkligen tipptopp från Steve Carell sida jag tror att när det kommer till den här dialekten så är det att man inte kan peka ut att åh det är ryska eller åh det är polska eller åh det är den eller den dialekten utan det är någon, någon udda hybrid som är väldigt unik och i och med att Karel kan hålla den ja, konsekvent det är inte så att den springer iväg åt ett håll i en scen och åt ett annat håll i en annan scen utan han har hittat den så den fungerar konstant. Det gör att den känns Äkta på ett sätt som många sådana här dialekter i filmer ofta inte gör för eh, även om skådespelare kan vara väldigt duktiga så, så tappar de ibland sina dialekter som de ska ha för en roll och det kan bli eh, väldigt spännande när den eh, helt plötsligt låter helt annorlunda i en scen som är kopplad till en annan scen och ja, det kan bli, eh, kan bli väldigt underhållande om man har den sortens humor men i Carells fall så är det snyggt gjort, det är spelat, och jag känner verkligen med den här rollfiguren. Det är nog därför Gru har blivit en av mina favoritrollfigurer när det kommer till animerad film. Han ser kul ut, det är en intressant design och jag gillar hans lilla halsduk och näsa. Men ja, han känns levande trots allt det udda och det gör att jag jag kan inte annat än att ge Steve Carell en stor eloge. Ja, när man får det här extrema och känna så naturligt då, då har man gjort någonting helt rätt. Och, och så är fallet här. Så ja, jag kan bara applådera och vissla. Det här är precis så man ska göra. Det, det, det är helt underbart. Något annat som faktiskt också är helt underbart måste jag säga. Det är ju Gru's närmaste man som vi inte har nämnt ännu. Men det är för att han har en... Han är väldigt biroll egentligen. Han dyker bara upp när det är på gång och håller sig gömd ner i laboratoriet. Om man vill kalla honom för någonting så är det väl Gru's Igor. Och det är doktor Nefario. Och det här är nog den äldsta galnaste vetenskapsmannen jag någonsin har sett. Och han har så otroligt mycket charm. Jag gillar verkligen den här lilla Galen pannan. Han är betydligt mer överdriven än vad Gru är, men samtidigt jag gillar hans små upptåg och jag gillar hans små fixidéer och jag gillar det faktumet att han inte alltid hör riktigt vad det är för instruktioner han får. Nej, det, det är härligt alltså. Han, han följer ju sina instruktioner på, på till punkt och pricka. Men eh, ja, dessvärre så eh, spökar det ju i hans hörsel där så han hör inte riktigt rätt alla gånger. Så därför kan det ju bli helt galna grejer han gör egentligen som inte har någonting med vad som egentligen var planerat att göra. Så eh, ja, där kan ju bli lite komisk effekt där också. Och... Ja, Dr. Nefario han är verkligen egen och har sin unika stil och sina unika syner på, på saker och ting där. Men ja, det, det är en betydligt mer överdriven karaktär, det är det och därför är det skönt att han... Ja, han inte är med allt för mycket. Han får ta baksätet lite grann. Och man kan plocka fram honom när han behövs lite mer i, i filmen. För att sätta lite, lite extra eh, färg eller krydda på tillvaron där. Eh, och det, det, det fungerar absolut. För eh, han, han får ju verkligen den, den effekt de är ute efter det här. Och eh, det är skönt att ha... Spelet mellan Groove och Nefario där också. Och det väger upp väl med varandra- det, det får jag verkligen säga och Russell Brand har lyckats göra en spännande röst här också till Dr. Nefario jag hade inte en aning om att det var Brand som gjorde rösterna, jag såg filmen första gången utan det var, det var först i eftertexterna som jag fick upp ögonen och bara stirrade på namnet där åjösses oh, var det han, jag hade inte en suck. så han har verkligen förvrängt sin röst till oigenkännlighet och det är, en, det är en spännande stämma han har där också tycker jag. Och även om den är väldigt speciell precis som dr Nefario själv så känns den väldigt naturlig. Det känns inte som någon överskådespelare eller något sådant utan det är så den här killen låter när han pratar helt enkelt. Det, det är inget konstigt utan det är, det är en galen rollfigur med en galen röst som hittar på en massa upptåg och... Ja, jag kan bara säga att jag gillar verkligen vad Russell Brand har gjort här för det är... Det är en riktigt, riktigt bra prestation och även om han är med betydligt mindre i filmen än vad Gru är så, så gillar jag när han dyker upp. Jag gillar allt han gör, ja med ett litet undantag dock men det är mer en moralisk fråga där jag inte riktigt håller med doktor Nefario om vad som ska göras och vad som är viktigast att fokusera på. Men det hör ju till handlingen och den ska vi inte spoilera. Jag gillar den här figuren, Brands prestation är helt klart värt en eloge och en, en liten applåd. Ja, ja, det är spännande att uh, den här extrema karaktären har en betydligt mer... Normalt klingande stämma än Russell Brands normala röst faktiskt så han har egentligen tonat ner sig själv för att göra den här excentriken och ja, det har fungerat där. Det, det, ja, det, det lönar sig att, att verkligen ta ner saker mer på jorden för att... Eh, styrka karaktärsdragen. Man behöver inte ta en extrem karaktär till extrema nivåer- ...utan man kan hålla det lugnt och sansat så får det nästan mer effekt. Ja, verkligen. Men så säger de ju att less is more- ...och det här är ännu ett bra exempel på den saken- man ska inte överskådespela, det ska helst kännas naturligt och visst, ibland kan lite överskådespeleri vara riktigt underhållande men för det mesta så ska man kanske ta det lite lugnt och Brand gör, ja, en lysande insats. Några andra som också gör en lysande insats det är ju faktiskt skådespelerskorna bakom de tre flickorna som blir en del av hushållet här. För där har vi ju Margot, den lite äldre och klokare utav dem. Vi har Edith som är mellandottern som är lite mer rebellen och den lite aggressivare utav dem kan vi säga. Och så har vi Agnes som är yngst och den stora drömmaren. Mm. För hon står verkligen med enorma ögon och ser... Kanske något helt annat än det hon faktiskt tittar på, men hon är godhjärtad. Ja, det är de ju allesammans, men det är samtidigt tre väldigt olika figurer som hänger samman med tre väldigt olika karaktärsdrag. Och de har ändå tytt sig tillsammans och betyder väldigt, väldigt mycket för varandra. Mm, ja vilka gullungar det här är de, ja, de kompletterar varandra väldigt väl de, de blir en ja, funktionsduglig enhet tillsammans och de kämpar innerligt för varandra trots sina meningsskiljaktigheter och, och allt sådant Så de är ju syskon och de vill vara tillsammans och man ser hur mycket de betyder för varandra och Ja, vilka, vilka människor det här är. Jag blir helt varm i själen när jag får träffa de här tre varenda gång jag ser den här filmen. De är oh, så underbara och kramgåa. De har hjärtat på det rätta stället. Det här, är, det här känns som, som riktiga barn. Lite väl överdrivna på sina ställen, det måste sägas. Men... Oh, ja, vilka härliga unga. Det är pappkänslor som växer till liv och, och sparkar hejvilt inombords. Och det är, ah, det är en fröjd att bevittna de här. De är så roliga, så intressanta och oh, så, så mycket man, man känner med de här stackars föräldralösa ungarna. Det är... Jag förstår inte riktigt varför det blir så intensivt för mig med, med de här tre men de, de berättar verkligen också så mycket med så lite här. Vad det är för, för figur och man, man ser på sättet de agerar och, och så det, det, det är där som jag, jag knyter kontakten med dem tror jag och det, ja, jag tycker de, de, är, de är helt enkelt underbara. Du har nog fått mer faderskänslor för de här än vad jag har fått. För visst gillar jag dem och visst tycker jag att de är skärmiga Och filmen hade varit så mycket gråare utan de här tre. Men de kan också gå mig lite på nerverna här och där. Jag... Jag... Kan bli lite frustrerad när eh, vissa små utspel kommer och identifierar mig nog mer med Gro i de situationerna. Men visst, för all del, de här tre är väldigt gulliga och jag gillar dem. Och en stor del av livet som de har, det beror ju på Miranda Cosgrove, Diana Geyer och Elsie Fisher som spelar de här tre för Oh, prestation! Mm. Det är riktigt bra, det känns äkta, det känns underhållande på helt rätt sätt också. För det är skoj samtidigt som det är tragiskt. Och det är den där blandningen med skoj och tragiskt som är väldigt svår att nu uppnå. Men de har lyckats. Och ja, applåder och visslingar. Ja, till, till alla tre definitivt. Alltså det, det även här känns det så naturligt. Det, det hörs verkligen som, som riktiga barn och ja, det är, det är så härligt att uppleva. Man, man hör eh, det här brådmogna i Margos röst. Och Edith ja, det, och hennes eh, mer morbida tendenser- eh, och att hon alltid dras åt det mer våldsamma och mörka- och tycker att det, det är härligt. Man eh, borde förfasas över det- men sättet som eh, Dana Geyer gör här- det, det gör det gulligt på något vis där också. Att hon blir så skärmig på grund av- eh, den här tendensen som hon har, och Agnes, ja, som du sa: Hon är, hon är ju verkligen drömmaren och eh, gullig gullcheyen där som alltid har eh, enhörningar och regnbågar i åtanke mm -mm. och allting sånt här. Och just den här, man, man liksom känner nästan glittret i Elsie Fishers röst när hon eh, pratar om de här gussedjuren och hennes drömmar och ja, vad hon tänker på överlag, för allting är ju sånt där och det, ja, det, är, det är bara härligt att uppleva. Det är riktigt, riktigt bra skådespelare, de har valt i alla rollerna här, men alltså speciellt Tjejerna här det, det måste jag verkligen ge en, en extra eloge för det, de har verkligen hittat det centrala i, i rollfigurerna och de här tre unga tjejerna har verkligen eh, gjort någonting riktigt utöver det vanliga eh, som barn skådespelare för att, och, att finna den här, eh, det här centrala i sina rollfigurer. Det tycker jag är mycket bra gjort. Jag säger bara, den är så fluffig och gullig att jag bara kan dö! <laughs> Eller hur? Ja, <laughs> <laughs> oh, det är massor av sådana fina repliker som man bara måste älska. Det, det finns ingen annan respons på dem. Mm. Nej, jag gillar dem här. De har gjort någonting helt sagolikt. Och um, det ger en sådan smak till den här filmen. Så applåder och visslingar och en stor eloge. Och vi måste ju nämna vår motståndare här. Jag var på vippen att säga vår skurk, men sen mindes jag att alla mer eller mindre är ju skurkar i den här filmen. Frågan är bara hur mycket. Men Grus motståndare Vector, det är ju en ung tupp kan man säga. Han är betydligt yngre än Gru och han är betydligt modernare än Gru också och har... Um... Ja, väldigt mycket skumt för sig måste jag säga. Han har en hel del små egenheter och eh, små tics och annat som han håller på med. Och jag måste säga att som skork är han väldigt svår att ta på allvar. För hans överlägsna sätt och hans attityd och hans uppfinningar är... Eh, de är så absurda att man bara måste skratta åt dem. Ja, oh, eller hur? Bara hans... Eh... Fascination för att trycka in djur i vapen så att de, de skjuter djur istället för kulor är, är spännande. Jag vet inte riktigt varför han har fått de tankarna och att han inte kan släppa dem. Men är det inte det, det ena djuret som man får trycka in i en, en gevärspipa så, så är det ett annat. och Ja, jag förstår inte riktigt meningen med de vapnen men eh, ja, han, han får eh, låta sig hållas där. Det är i alla fall något, något kreativt där. Men Vector, ja, han är ju han är en ärkenörd i, i grund och botten som har utvecklats till att, att begå brott och bli ja, århundradets skurk med sin geniala hjärna och sin uppfinnarförmåga. Det känns ganska så... Eh, Enkelt att bli en superskurk för Vectors del. Det, allting har han serverat för sig där. Så han, han känns lite, lite bortskämd med, med all den uppmärksamhet han har fått. Och det har stigit honom till huvudet. Så han, ja, han agerar ju som om han verkligen vore herre på teppan här. Och det är... Ja, det får ju lite annorlunda konsekvenser. Och man, ju mer man ser av Vector, mer ser man den här osäkerheten som ständigt finns inom honom. Att han, ja, bortom den här ytan av superskurken så, så finns det bara en, en redhågs ett litet barn som bara vill vill få bekräftelse känns det som. Så att det, det finns ju... Det finns bottnar även här. Men det, detta är väl ändå den, den mest överdrivna karaktären i den här filmen. Ja, mer eller mindre. Och utan att säga för mycket så visar det ju sig att han har kopplingar som har lett till att han har haft väldigt lätt för att få pengar och kanske lite för lätt att få uppmärksamhet också Hust, hust, harkel harkel men att gå in på det skulle vara en lite för stor spoiler så vi kan bara konstatera att Vector har haft det lite för lätt att få ekonomin att gå ihop vilket också har lett till att hans fort är är ja, det är ju väldigt väl bepansrat kan man väl säga. Det är svårt att bryta sig in och det gör ju Gru enormt frustrerad. Och Grus frustration är ju Vectors nöje. Så um, han lever ju loppan där och han struttar runt i sin plyfträningsdräkt och bara må gott. Och ja, man, man ska ju tycka illa om den här rollfiguren. Det är ju ganska uppenbart. Han är ju jord för att han ska gå in på nervarna. Inget av det han säger går ju att ta på allvar. Allting är överdrivet, allting är storstilat och eh, det är så uppenbart att han, han vill imponera på allt och alla och det blir ju tröttsamt i längden. Men det är ju för att man ska kunna leva sig in i Groves och de andra rollfigurernas situation där hans... Eh, Ja, snack och liknande. Det, det ska vara påfrestande. Vi ska inte gilla honom. Ingen av de andra gillar honom så varför skulle vi? Men han är ju en intressant motståndare till Gru, det får man väl säga. Och i och med att Gru är betydligt äldre och kanske lite stelare i tankeverksamheten här och där och har lite för um, ja, färdiga åsikter om saker och ting så betyder ju det att Vector har ett litet övertag åtminstone till en början. Ja det får man väl eh, verkligen säga och eh, ja det blir en, en, en intressant dynamik mellan de här båda skurkarna. Man, man får se två sidor av eh, samma mynt så att säga, olika typer av eh, skurkar, vad som driver dem och eh, vad de har för, för moralkompass egentligen där och det finns inget riktigt så här polariserat egentligen utan båda de här skurkarna de har sina positiva och negativa sidor vilket jag tycker är uppskattat i alla fall så att det inte blir fråga om en sån här typisk natt och dag situation där allting är svart och vitt och ja, även här får jag väl säga rent röstskådet belarmässigt att jag blev förvånad när jag såg vem som gjorde rösten till Vector för det är Jason Segel eh, som jag inte riktigt kunde placera heller för han har verkligen bemödat sig med att förvänga sin röst och eh, driva den till något eh, halvt målbrottsaktigt eh, och det blir så enerverande men ändå så underhållande på något vis. Så ja, det, det blev jag också eh, riktigt överraskad. Jag fick se vem som, som spelar Vector. Men ja, jag tycker ändå att eh, det blir härligt. Men ja, må hända lite överdrivet. Kanske lite för överdrivet emellanåt. Men det är ju en överdriven karaktär här. Och ja... Vi behöver någonting som går över styr och eh, riktigt siktar mot stjärnorna och allting annat är, är så relativt jordnära ändå. Så blir Vektor den som verkligen eh, får bägaren att rinna över i, eh, i röstskådespeleriet här. Och ja, det, det har jag faktiskt inte någonting emot i det här fallet. Nej, överdrivet kan vara bra om det görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle, med rätt rollfigur. Och vi får väl säga att Vector är rätt man att vara överdriven, just därför att han ska vara en kontrast. Så eh, eloge till Jason Segel. Eh, kanske inte min favoritrollfigur när allt kommer till kritan men å andra sidan, han är inte designad för att vara det. Han är designad för att vara illa omtyckt och... Eftersom att vi tycker illa om honom får vi väl säga att prestationen är lysande. Ja men precis, effekten blir precis som det är tänkt här i alla fall. Och ja det är väl planerat och det är väl exekverat här så ja allting är precis som det ska vara. Ja det har du helt rätt i. Men innan vi går vidare till det visuella så har vi ju en sak till vi måste prata om på rollfigursfronten. Och vi kommer inte att ta upp några namn, vi kommer inte att ta upp några röstskådespelare. Men det finns en typ av rollfigur som dyker upp som sedan har blivit väldigt populära får vi väl säga. För de har synts överallt bortom den här filmen och det är ju Groves eh, hantlangare eller Minions som de så vackert kallas. Och det är ju de här små eh, anonyma figurerna som jobbar i bakgrunden för att se till så att skogssträck blir gjorda, maskiner byggda, saker underhållna och eh, att allting ska fungera så har man ju ett gäng eh, undersåta som tar hand om det. Det är förvånande att han vågar ha de här snubbarna dock för det är de mest inkompetenta och ändå samtidigt så fruktansvärt kompetenta rollfigurerna jag har sett. Och enerverande samtidigt för um, de här minionerna har ju syns överallt. De är små, gula, har antingen en eller två ögonglober och sina små jeansbyxor. Och... I den här filmen måste jag erkänna att jag tycker att de fungerar alldeles utmärkt. Men i och med att de blev så fruktansvärt populära så har de ju blivit desto större del av uppföljare och har ju fått sin egen lilla spin-off-film och det är någonting som jag bävar lite inför att se faktiskt därför att man kan, man kan få för mycket av de här små enaverande rollfigurerna. Ja det kan man verkligen få till exempel när man ser en långfilm som endast bygger på de här bifigurerna. För jag har bemördat mig med, med att se den här spin-off-filmen och ja det fungerar ungefär lika mycket som jag trodde att det skulle göra. För det är inte tänkt att det här ska, ska vara en, en huvudroll överhuvudtaget. Det här är den här sidekicken som ska komma med roliga infall när filmen behöver det. Att göra någonting oväntat för komisk effekt. Men när det bara blir de som tar över alltihopa och det ändå blir fråga om samma typ av skämt. Det blir så långrandigt och urvattnat och urbotat dumt att det, det inte riktigt fungerar. Men... I Despicable Me så är de med ja nästan lagom mycket. Det kanske går något till överdrift även i första filmen här. Jag hade gärna sett att de tonat ner minionerna lite grann till här. Men för vad det är här så, så har det en, en bra effekt för... De här blådårarna, de vet man aldrig vad man har. Vad de ska få för infall och göra härnäst. Så det bjuder på någonting här i alla fall. Och det finns ett par underhållande scener här med de gula bollarna med ögon som ja, man trots allt kan fnissa åt. Och ja, jag tycker även om deras eh, hittepåspråk som eh, de har här så att man inte riktigt förstår vad de säger men man har en hum om vad, vad som eh, samtalas om i alla fall. Och ja, jag tycker de, de har lagt ner mycket möda på att utveckla det här språket känns det som i den här filmen att eh, de har nästan eh, skapat det. Eh, och gjort det till ett riktigt språk med grammatik och alltihopa där för det, det följer eh, en, en, en normal språklig struktur verkar det som det, det känns som ett verkligt språk och ja, även här har den en förmåga att, att låta naturligt så eh, även de här ja, riktigt bizarra individerna har ett visst mått utav normalitet men det är det banner mig inte mycket. De har sin funktion och de har sin plats. Och de kan vara underhållande när de hålls på mattan. Men när de får för mycket spelrum då, då blir det lätt för mycket. Jag förstår att det här är till för små barn som tycker att det är kul med allt det här tramsiga som de hittar på med. Och alla de här små fraserna som de slänger fram och tillbaka och... De är ju eh, väldigt lättroade också när det gäller kroppsfunktioner och liknande. Så eh, jag kan förstå att barn tycker att de är kul. Men när man har passerat en, en viss ålder, då blir de lätt för mycket. Och jag kan säga att... Eh, det här kan vara den mest påfrestande delen med Dumma mig. Mm. Det är värre i uppföljaren kan jag säga. Och um, jag bävar lite inför den tredje filmen som snart ska komma på bio. Men samtidigt, vet du vad? Jag har förhoppning att Illumination vet vad de håller på med och att de... Um, Ja, har arbetat vidare på konceptet så att det inte blir att de tar över för mycket. Men, men det återstår att se. I den här filmen så fungerar det och där de är med då, ja, då kan jag tycka att det är underhållande även om det går lite för långt här och där. Men jag trodde inte när jag såg dem för första gången att de skulle bli det fenomen som de har blivit. Och det, det är tydligt att de talar till folket. De talar inte till mig, för, för mig är det Rappakalia men, men folket verkar ju ja, vara med på noterna. Ja det är en universell typ av humor som de framför här verkade som som eh, går på minsta gemensamma nämnaren och det kan folk ta till sig och ja det, det, det finns någonting där som man kan uppskatta men ja allt som så så blir det för mycket. För mig i alla fall. Så jag, jag räknar man inte riktigt till skadan av Minion fans, Men det visst kan man ta och, och, och le lite grann åt deras roliga röster och deras kroppskomik emellanåt. Så ja, det. Det kan fungera emellanåt Men bara man Man drar i strypkopplet Så mycket som möjligt så att de inte tar Över handen för då blir det Verkligen för mycket Ja det, det får jag verkligen säga att jag håller med om Man hade nog behövt ha mer Strypkoppel senare i filmserien Om vi säger så Men, men här hålls det åtminstone På en, på en helt okej okay nivå Så jag kan inte klaga för mycket men, men det är ungefär vad jag känner För de här figurerna de har en underhållande design, de är kul, men eh, bara kul till en viss gräns. Sen blir de fruktansvärt enerverande. Och på tal om design så är det hög tid att vi börjar prata om det visuella. Och även om jag inte kan säga att Dumma mig är den mest extravaganta digitala animerade filmen jag någonsin sett så... Har de verkligen hittat en design här som jag verkligen uppskattar? Den är enkel, den är ren men samtidigt så otroligt välgjord och har texturer som är visserligen av det enklare slaget men som ändå ger den där känslan som ja, de var ute efter när de designade den. Den känns inte billig på något sätt utan den känns gedigen. Välarbetad Men kanske inte extravagant mm, ja, de, de, de håller sig Ganska lugna och sansade Även på animationsfronten där. Men det har också En väldigt positiv effekt Måste jag säga För de fokuserar på Vad som behövs göras I var vardera scen Och driver det inte Allt för långt De Ritar upp vad som är väsentligt och ser till att det som behöver vara i fokus det är, träder fram. De tar inte och kastar på en massa onödigt gägg i bilden utan de skalar av det så mycket som möjligt. De använder sig av. Den tekniken för att stärka den, den visuella bilden här. Jag, jag tycker att det får en, en mycket bra effekt. Sen dessutom, precis som du säger, designen här är riktigt intressant. Det, det känns eh, unik den, den visuella looken de har här i karaktärsdesign, eh, i hus och alla Groves fordon till exempel är riktigt härligt designade och känns verkligen unika så att det, det finns någonting här som gör att Illuminations typ av animation det, det står ut lite grann för mängden det, det känns inte så ja, riktigt så plastigt som många andra digital animerade filmer utan det, det känns Lite, lite mer verkligt får jag väl ändå säga. Jag är betydligt verkligare än många filmer som kom ut och var samtida med Dumma mig ett här. Den, den har någonting speciellt över sig, det har den verkligen och även om jag kan se spår av traditionell komisk filmanimation i den här när det kommer till designen, hur de har lagt upp figurerna och roliga kroppsdetaljer och hur de har valt att överdriva olika kroppsdelar och liknande så har de ändå hittat någonting som känns unikt det här är verkligen Illuminations stil. Man kan inte riktigt kopiera den utan de har någonting unikt i den som är, ja, deras. Och det, det uppskattar jag när en studio lyckas åstadkomma. För det gör att deras filmer får en, en väldigt distinkt look som gör att man känner igen dem omedelbart. Och är det dessutom en stil som man tycker är tillfredsställande... Då, då ger det ju något litet extra när man sitter och tittar på den. Man, man njuter väldigt mycket och jag njuter i fulla drag när jag tittar på Dumma mig för den är vacker, den är enkel och spartansk samtidigt som den har... ...ovanligt mycket detaljer för en sån sparsmakad film egentligen. De har hittat en, en bra balans på det tumma och det fulla... ...och det gör att varje bildruta är, är väldigt spännande att titta på. Och jag måste också säga att klippning och tempus och allt annat är eh, extraordinärt bra. Jag, jag har inget större att klaga på där... Filmen känns gedigen från början till slut. Man saktar aldrig ner så mycket att man tycker att filmen drar fötterna efter sig. Och det går aldrig så snabbt att man tycker att de hoppar över detaljer för att komma vidare i handlingen. Utan det är en, det är en bra kurva som man går igenom. Där det ska gå fort går det fort. Där man har tid att sakta ner. Där sakta de ner. Och um, de har både tid för actionsekvenser och lite mer retrospektiva situationer där figurerna kan sitta ner och prata lite grann och lära känna varandra lite utan att det känns påtvingat eller onaturligt. Jag tror att det är så jag skulle vilja beskriva hur den här filmen upplevs. Väldigt naturlig. Ja, det uppskattar jag också väldigt mycket att eh, det fungerar helt strålande med den eh, tempokurvan som de har i filmen. Man får... Eh, Verkligen ut och resa och, och fightas och, och se de här extravaganta eh, actionsekvenserna med explosioner och ja, väldigt snygga partikeleffekter också förresten. Det har de lyckats väldigt bra med i, i, i Despicable Me här. Men efter det så, så får man lov att låta eh, tempot dala lite grann och man får lugna ner sig och pusta ut och sedan kör vi igång igen upp i en ny och far ner för periodalbanan igen. Ja, jag tycker att det, det fungerar riktigt, riktigt bra här. Det är, det, det är skönt att ha det, det flytet som man har i den här filmen så att eh, det, är, det är verkligen en, en, ett skolboksexempel på en, en bra utformad film rent, rent tempomässigt. Och det är någonting som jag kan ge enormt mycket beröm till men samtidigt också vara lite kritisk till därför att den här filmen är inte extravagant som nämnt, den är väldigt mellanmjölk på många sätt och vis och även om det är kompetent gjort på alla plan så är det nog också det största brist skulle jag vilja säga. Den här filmen kunde ha stuckit ut ännu mer, den kunde varit ännu starkare, de kunde ha skruvat upp det. Ja, ett par hack till. Men man har valt att hålla det lite på en eh, jordad och grundlig nivå. Och ja, det blir en smaksak helt enkelt om man tycker att det är helt perfekt. Eller om man tycker att det är för blekt egentligen. Och då menar jag inte färgskalan i sig för det är en väldigt färgglad film. Särskilt Grus rymdräkt blir eh, väldigt färgglad. Men... Jag kan ändå tycka att man, man har sparat in kanske lite för mycket på det visuella här och där. Man kunde ha dragit ett par steg till. För manuset är starkt nog. Skådespeleriet är starkt nog. medan det visuella är bra, är väl gjort är grymt snyggt. Men ändå... Um spela lite säkrare än vad de kanske borde ha gjort. Nu är det den första animerade filmen och de satsade väldigt mycket på det här kortet- ...och det lönade ju sig lyckligtvis. Men eh, som sagt, där, där är ställen där de kunde ha tagit i ännu hårdare. Och nu när jag satt och tittade på den igen så blev de där små hålen- ...som man tyckte att det fanns lite mer markanta- Ingenting som förstörde filmen naturligtvis. Men, men ändå eh, uppenbara på ett sätt. Ja, jag tror att jag förstår vad du, vad du menar. Men jag vet inte riktigt om jag, jag håller med. Jag tycker att det är ändå... Ja, det, det höll rätt nivå i förhållande till materialet de hade. Att, jag skulle nog inte vilja att man, man tog och, och krämade på lite mer på, på det visuella planet. Jag tycker att det, det går hand i hand ganska väl med, med själva storyn och vad de försöker göra. Jag... Det skulle lätt, lätt, lätt kunna ha blivit alldeles för mycket om man väl trampar på gasen lite till där. Så jag är i alla fall glad att de tog det, det lite säkra före det osäkra och... Och gjorde det lite mer åtstramat för säkerhetsskull istället för att och, och göra alldeles för mycket. Så det, ja, ja, här är jag fullt nöjd. Men skulle jag klaga över någonting på det visuella så tror jag det blir minjonerna än en gång här att dess design på, på dessa figurer... Det, det känns inte riktigt som det, det passar in i den här filmen. Det känns mer som det är karaktärer som är hämtade från en annan franchise som bara är på tillfälligt besök här. För jag, jag får det inte riktigt att stämma eh, visuellt här heller med, med resten av figurerna eller miljön de befinner sig i. Det, det blir en, en clash där som eh, jag inte alltid kan uppskatta. Ja, jag kan se vad du menar där. Det är något lite utomjordiskt med de här... Um, de, de har inte rätt hudfärg, de ser um, väldigt deformerade ut jämfört med alla andra. Nu bidrar ju det till komisk effekt, mm. men, men ändå, va, vad är de egentligen för någonting? Det är ingenting som är uppenbart från början och är ju också... Um, ett av målen med spin-off-filmen att, att förklara varifrån de kommer och hur de hamnade där de är. Men äm, ja, jag får väl se om jag tar mod till mig att se den någon gång. I nuläget så, så håller jag mig borta faktiskt. Här, <clears throat> ja, där är någonting som skaver. Inte bara i komiken och i skådespeleriet utan även i designen. Men... Jag får känslan att det är ett väldigt medvetet val och det fungerar ju naturligtvis. Men, men samtidigt någonting som man måste hålla tungan rätt i mun för att få till på rätt sätt. Och det är väl där det skakar som mest. Men det fungerar. Jag kan inte klaga överdrivet mycket på det i den här filmen. Det, det ser okej okay ut, lite udda, lite skavande men, men ändå fullt godkänt. Ja det är absolut ingenting som, som stör filmen där men eh, ska man klaga på någonting på det visuella så tror jag det, det hade varit det för, för min del att det, ja, det, det ändå klassar lite grann i mina ögon. Det, det får jag ändå säga men det är inget jag direkt stör mig på ändå för absolut kan jag uppskatta den här filmen på det visuella planet med dess brister till trots. Så äh, jag tycker det är ändå så, speciellt som en, en första gångsfilm så har man gjort ett makabert bra arbete med att få till stånd en sån komplett film som det ändå har blivit. Och är det sagt är det hög tid för oss att samla våra tankar om Despicable Me eller Dumma mig. Och då undrar jag, på Pavo... Tycker du att den här filmen bör skämmas och äh, krypa undan eller kan den vara stolt och sticka näsan högt i värdet? Ja, kanske inte allt för högt i värdet för då blir man ju som vektor. Men jag tycker absolut att man kan klappa sig för bröstet här för, ja, vad ska man säga, kan man annat än att bara mysa för fulla muggar när man ser på Despicable Me? För här har man gjort saker och ting rätt till skillnad från förra veckans film och konstruerat en simpel men väl fungerande story som är fylld med intressanta, roliga och engagerande karaktärer som har en skärm och personlighet som ger en, den lilla extra kryddan för att filmen ska bli något speciellt. Um, Despicable Me är dess rollfigurer tycker jag och, det är riktigt bra skrivna och framförda från minsta lilla biroll till huvudrollen Groo. Steve Carell har funnit en, en perfekt ton för skurken här och han briljerar verkligen i den här rollen. Allt han säger blir roligt bara på grund av sättet som Carell uttalar orden. Lägg sedan till det gulligaste, tuffaste och mest kärvänliga ungar som man har sett på år och dagar så får man sig väl en, ja, en liten sockerchock som ett riktigt gott skratt. Det här är karaktärsbyggande på ett, på ett enkelt men otroligt effektivt sätt och jag kan inte motstå de här figurerna. Med en snygg visuell stil och en fräsig animering så är det kvalitet rakt igenom på det visuella planet här också. så ja Med denna, sin första film slog sig Illumination in på filmkartan och de visar att de kan hålla jämna steg med de stora bolagen som Pixar och, och DreamWorks. Despicable Me, det är ett riktigt litet skärmtroll som gör en riktigt, riktigt glad. Det, det finns tokerier och figurer och det underliggande allvaret i berättelsen som jag uppskattar väldigt mycket. Och det här gör det till en så fin och givande familjefilm för ja, de allra flesta åldrar tycker jag. Det har humor som, som blandar både högt och lågt på ett väl avvägt sätt här också. Och jag, jag, jag tycker verkligen att det här är riktig underhållning av en riktigt hög klass. Ja, jag håller verkligen med dig för är det någonting som man kan kalla den här filmen så är det kompetent jord. Den är kompetent jord på manusfronten, den är kompetent jord när det kommer till skådespeleriet, den är kompetent jord när det gäller allt det visuella, även om den kanske är lite för mellanmjölk här och där. Där. Man hade kunnat skruva upp vissa saker ännu mer och det hade förmodligen bara gjort den ännu mer underhållande. Men som den är så fungerar den alldeles utmärkt och med tanke på att det är Illuminations första animerade film så förstår jag att man ville spela lite säkert åtminstone. Det betyder ju inte att de inte har tagit några risker alls för de har ju tagit en hel del risker här men... Vid vissa val så har man helt enkelt dragit åt svångrämmen lite grann och bestämt sig för att det är bättre att ha en film som fungerar än att ha ett vackert vrak. Och är det något den här filmen inte är så är det ett vrak för den fungerar på alla fronter och är hysteriskt rolig att titta på. Jag har skrattat, jag har fnissat, jag har suttit och nickat med ett stort brett leende på läpparna och det är därför att jag verkligen går igång på Groves äventyr, de små flickorna som kommer in i hans liv och alla de händelser och äventyr som de råkar utför. Det här är bara en oerhört hjärtvärmande film som har fantastiska komiska element i sig och situationer och vardags, ja kan vi kalla det för äventyr som man både kan identifiera sig med och häpnas av. Jag rekommenderar varmt att se Dumma mig om man inte redan har sett den och har man inte sett den så skulle jag också vilja säga, varför har du inte sett den ännu? Den, den är helt klart värd att se. Ha, har du redan sett den? Ja men se den igen, för det är den faktiskt värd. Jag, jag gillar den här galenpannan och det gjorde också att jag kastade mig glatt in i den här filmserien. Och ja, som nämnt, jag ser fram emot en tredje film- men när det kommer till den första så är jag extremt nöjd. Ja de har verkligen lyckats med något speciellt här. Något roligt, något känsloväckande och något vackert. Ja, det är, det är en riktigt fin första film som man absolut bör uppleva. Och på tal om att uppleva någonting så um, har vi nästa veckas film framför oss som vi fick rekommenderat till oss att det här är någonting som ni behöver uppleva om ni inte redan har gjort det. Och um, jag måste ju erkänna att det lilla utav premissen som jag har sett och hört verkar väldigt, väldigt lockande. Nu är ju twin tweenfilmer någonting som ofta riskerar att vara en hit eller en miss och jag vet inte riktigt ännu vart den här kommer att hamna men, men bara premissen på allt det mystiska, allt det magiska och allt det dunkla det, det tilltalar mig. Ja, det verkar vara ett visst mörker över nästa veckas film och eh, en viss mystik som gör att, eh, att jag känner mig lite lockad. Jag har lite till ingen förkunskap om eh, vad som kommer skall nästa vecka, men... Det lilla jag har lyckats snappa åt mig rent informationsmässigt gör att det, ja det känns lite grann så att det är en film som kan locka i alla fall vissa delar av min personlighet här och tillfredsställa dem. de kanske är lite mörkare och barnsliga delarna av mig. Ja, det verkar ju vara saker som talar till barnasinnet igen. Att man har diverse förmågor att kunna göra saker och ting som är häpnadsväckande och samtidigt lite farligt eller ovanligt eller chockerande. Och ja, det är någonting som kittlar mig. Det är någonting som, som talar till mitt innersta väsen och som jag kan känna igen mig i. Även om det aldrig har varit så extremt som i den här historien. Men äm, det, det är någonting jag vill sätta tänderna i. Och jag har stora förhoppningar på att det ska vara en, en intressant upplevelse. Med tanke på äm, vilken man som är involverad i det här projektet. För han har ju en, en väldigt specifik stil som genomsyrar allt han gör. Ja, bara regissören väcker ju de här misstankarna om något mörkt och barnsligt till liv där, för det är ju lite grann i, i de vråarna där han brukar husera i olika former och gestalter där, så eh, han är ju en människa med barnasinnet kvar, han är en människa som dras lite grann för det, det, det lite mörka och gotiska, eh, emellanåt åtminstone, och eh, Ja, det är svårt att veta vart händer Barka nästa vecka ändå. Ja, mina kunskaper om den här är ju väldigt begränsade. Det är ju bara det jag har sett i reklammaterialet och en eller annan trailer som jag har hittat. Men det gör ju också att man är lite extra spänd inför det här. Det, det kan bli riktigt bra. Det kan bli katastrofalt dåligt, jag har ingen aning om vart vi kommer att landa men eh, jag ser enormt mycket fram att kastas in i den här världen för eh, mystiska ting, that's my thing. Det är det eller hur och ja, jag kan väl bara hålla med man är, man är lite nyfiken man är kanske lite reserverad också men ja, jag, jag ser ändå fram emot att, att få se vad jag bjuds på denna gången för det här är ju en människa som alltid kan överraska en positivt och negativt men man blir emellertid alltid överraskad tycker jag. Ja, men då gör vi oss redo att kastas in i det här mysteriet med allt mörker och alla de främmande talanger som vi kommer att stifta bekantskap med. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.